الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ولا اهل الطاهرين وعلى آلهم الكرام على اصحاب الذين لازموهم لازمه طريقي دي ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم اهدني في كلام واجعل الاخلاص في مقالي اللهم افتحوا لهم السامعين واقولوا باسمى كلمه رب ربا ذات تعرفها صيحه في وال ولا نفخه في رماد وصلكم كما ينبغي ان اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاعزاء يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض فلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وادخله مشروعا ويقول ايضا الم نجعله ارضا مفاتحا rahya au mu na amwani amani naku shukuru allah subhanahu wa ta'ala ndani mwezi wa mwanzo mwaka wa mengi ya kuzungumza lakini leo ni maumivu ya kodi na sekeseke za ulimwengu. Usaka kimaani tunazungumza haya kwa sababu yanamuhusum wanadamu na sisi ni wanadamu. Nakakuwa Uislamu ni mfumo kamili ambao umeletwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kusimamia maisha ya mwanadamu. Ili changamoto zinazomhusu mwanadamu bila shaka suluhisho lake liko ndani ya ule mfumo sahihi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta ili wanadamu waweze kuishi maisha mazuri hapa duniani na wakifa wakaishi maisha mengine mazuri zaidi kutokana na uzuri wa vitendo vyao waliyofanya hapa duniani kwa kufuata utaratibu ambao amewaletea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini? Kila posingu za ya tozo manake ni takasi, ni kodi. Na hili sio gani? Kodi ni nidhamu ambayo imeanza zamani sana katika historia ya wanadamu. Wala haianza jana wala leo wala juzi wala miaka 100 iliyopita wala miambiili bali imeanza toka zamani sana watu walikuwa na nidhamu ya kutolewa kodi tawala mbalimbali zilikuwa zikiendesha maisha yao kwa kuchukua kodi miaka chungu mzima iliyopita kodi halabalo lipo katika maisha ya watu kwa tunabona leo na uliodad katika maisha yetu sio kwamba ni jambo geni bali dahari, kwa, ni jambo lina miaka dahari ndoka utofauti unakuja kwa namna na mbinu na, na, na, na utekelezaji basi na kwa kuwa sasa tuko ndani ya mfumo wa kwa wa kibepari capitalism na nidhamu yake ya kisiasa democracy mfumo ambao ndiyo unaoathalia maisha ya watu kiulimwengu hivi sasa na serikali karibia zote duniani zimesimama kwa mfumo huu zinaendeshwa kwa nidhamu hii bila shaka wananiadamu yao pia ya kukusanya kodi. Na kwa kuwa ni nidhamu ambayo haitokali na muumba, ni nidhamu ambayo inotokana na mikono ya wanaadamu. Na mikono hii sio mikono salama. Mikono ambayo imekuja kuwaumiza wengi. na kuwafurahisha wateke. Na ndiyo sura halisi ya uwebali. Basi, yanayotarajiwa kupatikana ndani yake ni maumivu tu na katika hayo maumivu ni gizizozo au kodi kwa lugha inayougua ya watu kwa hivyo kama waislamu tunayafahamu haya yako na yataendelea kuwepo haina maana kwamba ndani ya uislamu hakuna kodi lakini si kodi kwa ajili ya kumuumiza mwanadamu bali ni kodi kwa ajili ya kuboresha maisha ya mwana damu Lakini kodi hizi ambazo ndani ya ubepari, si kwa ajili ya kuboresha maisha ya mtu mmoja mmoja bali ni kwa ajili ya kuboresha maisha ya kundi kundi toko la mabebari na kuwaumiza majozi ya waliobakia. Hii ndio nidhamu ya kodi ndani ya ubepari. Kwa hivyo tunapozungumza maumivu haya yako dunia nzima labda kwa kuwa kwa kutu sisi ndio anaingia sasa ndio tunaona ah maumivu tunayahisi sasa lakini wengine wamehaisi miaka mingi iliyopita na hakuna namna isipokuwa lazima waweze kuyaleta ili nidhamu zao ziendelee kusimama bila ya kupitia huko nidhamu na serikali ndani ya mfumo wa kibepari haziwezi kusurvive kwa kwa namna yote ile watafanya na wataendelea kufanya ili mradi mambo yaaili. Haina maana kwamba hakuna njia mbadala ya kuweza kuboresha maisha ya wanadamu mpaka kupitia kodi. Ah njia iko mbadala, lakini ni nani iliyopo, opo? uliopo na demokrasia yake hawana njia mbadala zaidi ya kuwafua kukwafua mali za watu. Ni nchi ya kibepari misingi yake ya ukusanyaji wa kodi ni michache sana. Lakini msingi mkuu, msingi mama ni kodi. Na mikopo ya riba na makamali na mengine kama hayo. Na biashara za biashara za zulma ambazo tunaitwa uwekezaji. Ambazo ni wenye nacho wanakuja kuchukua mali dhafi ya wengi kwa pesa ndogo sana. Kwa gharama ndogo sana, biashara ya wizi kama ile ambayo iligusiwa ndani ya Qur'ani mtume alivuta katika jamii za Waarabu na wengineo katika maeneo mengine wailul lilmutasfifin alladhina ilkasalu ala annasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yakhsirun nida mwile ndiyo hii wanakuja kuchukua mali ghafi kwa bei mdogo sana wanamfunja mwenato na wana wakienda kuiboresha wanaileta kwa bei ghali zaidi wanampunja vile vile wanaimuuzia Hiyo ndi mizamu iliyokuwepo mpaka leo ipo Ukatakuta vyanzo vya uchumi ndani ya nidhamu ya kibepari vinahesabika vichate mno na kwa kuwa vimejengwa katika nidhamu ya wizi na dhulma basi lazima wanadamu watahisi maumivu yake Kwa hiyo tukizungumza habari ya tozo gizi ni worldwide shughuli ndio hiyo tena kwingine inawezekana hali ni mbaya zaidi kuliko unavyofikiria wewe na ni duniani kote na wengi wanaumia na wana wanatanonoka miaka ya kadhaa ya nyuma kulifanyika maandamano ndani ya ardhi ya Amerika katika moja katika mitaa ya tajiri wanapoishi matajiri maandamano yalichukua karibia mwezi mzima Waliokuwa na ni raia wakipinga nidhamu ile ya unyonyaji inayofanya na la wachache sana. Hawakubali maandamano yale yalioneshwa ya katika media japokuwa wao wanajiita ni watu wa uhuru, wanaotoa wa uhuru wa habari, lakini kwa lile hawakuruhusu na waliwafunga na kuwaumiza wengi. Kwa sababu waandamanaji walikuwa nagonga msingi wa zulma ambayo ndio nidhamu ya uchumi ya kibepari. Lakini walikuwa hawana mbadala laishi tungewaonesha sisi waislamu kwamba mbadala ni katika uislamu na naonaonesha lakini wenye mfumo wao hawakubali uislamu uoneshwe kwa sura yake ya uhalisia wake lazima waleta uchafu lazima wachafue lazima watenge propaganda mbovu ilionekane kwamba hii dini ni dini ya kuhatarisha maisha na, na ustai ustawi wa ma, wanadamu na walimwengu hiyo ndio na inayotengenezwa na kwa takuta katika nidhamu hii ala la tonzo lazima watu waumie. Na nazo zungumza sio hapa penu tu. Kote duniani maumivu hapo pale pale. Tena kwingine maumivu ni makubwa zaidi. Hizi tonzo katika kila jambo, kila kitu tunachofanya katika nchi zetu sisi ndiyo kwanza zinaingia sasa hivi. Lakini kwa nchi za kibepari miaka mingi hizi ishazoeleka. Utofauti unakuja mmoja tu. Kwamba wao kwa sababu na ndiyo wadao wa ubebari. Ha hizo haya mataifa mengine ni wabeba dau, wao wepare. Wa Kinachofanyika wadau wamejipanga wa vizuri kwa kanuni zao kwa sababu mfumo ni wao. Na wameweka mianya mizuri ya kukwapua mali katika nchi ambazo wanaendelea kuzikoloni kwa sura nyingine. Kwa hivyo utakuta wao hawana rasilimali hizo, lakini mipango walioipanga, mikakati walioweka kuendelea kuwa nyonya wenye nacho katika mali mali hapa inaendelea kusimamiwa na wanaendelea kutononoka kwa namna moja au nyingine kwa hivyo utaputa mali za Afrika na za ulimwengu mwingine watatu zinaendelea kutononosha mataifa wa kibepani wakajiwekea kanuni ukakuta kwa sababu ya uwizi wao ule mzunguko wa wapeda wa, wa, wa, wa, wa, wa, upo japokuwa huko kwa matairi kodi ikawa ni katika kila kitu Ambalo sustangai ndani ya Amerika kunaambia kuna watu zaidi ya milioni hamsini, ya ni homeless, jobless. Hawana kazi, hawana makazi. Kwa nini hawana makazi? Kwa sababu nidhamu ya ubebari ardhi yote iko chini ya mikono ya matajiri fulani. Hata nyumba unazojenga, iwe za ya serikali au za matajiri fulani, wewe ukienda pale ni kazi yako kulipa kodi ya pango ukiwa unafanya kazi. Kuna kazi, huwezi kupata makazi. Lazima ukose kazi, ukose na makazi. Kwa hiyo watu kulala mabarabarani ni jambo la kawaida kabisa katika ardhi inaitwa Amerika na maeneo mengine duniani. Kwa kuwa wanaendelea kupua mali za watu ule mzunguko wa fedha unaonekana huko mtu akachakarika akafanya kazi anaweza kuafordi kulipa nyumba akala akatafuta gari akatengeleza aka maisha ya tatu standard life maisha ya kawaida maisha yakaenda yale ya kawaida unaweza kuona ni maisha ya juu lakini siku akikosa kazi kila kitu kinaharibika ambako peto pe, hapa hali haijafikia katika mazingira ya makazi mtu anaweza akakosa kazi lakini anaweza atilale nje bado ana amba makazi ardhi bado iko watu wanaafodi kujijengea nyumba zao za kawaida na maisha yakendelea kule huwezi kumiliki ardhi we nani ukamiliki ardhi yote iko chini ya mikono ya mbebezi kwa mzunguko unaonekana wa fedha upo hata yule mkatoaji wa zile kodi hawezi maumivu kwa kiongo hicho lakini hali na kuwa mbaya zaidi katika nchi za Afrika na ulimwingu watatu kwa sababu kodi zile zinapoletwa wale watu hawana mzunguko wa fedha kwa maumivu yanayoona wanaona direct katika maisha yao mtu hana mzunguko lakini lazima akatwe ana katwa nini Naite kama mzunguko wa fedha ungalikuwepo pamoja na uharamu hayo makodi kwa mujibu wa Uislamu lakini maumivu yako yasiyonekana kwa kiongo hicho. Lakini ile 5000 ambayo wewe umeipata umtumie mama, bado unatakiwa uatie 1100. Lazima uyahisi ile maumivu. Kwa hiyo, ya maumivu ya kodi yapo kwa sababu ya nidhamu ya usawala iliyopo. Ardhi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaiweka kwa ajili ya manufaa kwa watu. Ndio anazungumza al-ardh fatat. Yeh hatu atokuijalia ardhi hii yenye kutosheleza ahya'an wa amwata inawatosha walio ahai wakaishi vizuri na hata kifo yote bado watazikwa na wataishi vizuri lakini kwa nizamu ya kibebani ardhi na aliomo katika mafunka katika madini yake na sarawati yake utajiri wake hautoshi wengine unatakiwa kupunguzwa duniani ili wabaki wachache waendelee kuishi vizuri ndiyo kuna kampeni ya upunguzaji wa watu duniani inaendeshwa na magharibi wadao wa mfumu wa mfum. kibepari Allah ameweka ardhi kwetu sisi ametusakhirishia leo katika ardhi na mbinguni tuyatumie sisi wanadamu moja katika Allah katika aya ya zanguria kuisema Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhanula alla ndio adoifanya ardhi hii dhanula nyepesi kwenu nyinyi ameirahisisha kwenu nyinyi Mfanye mambo yenu kwa wepesi zaidi katika ardhi hii. Fao shufi Tembeeni katika njia yake, piteni katika majabali yake, piteni katika chochoro zake. mtafute sarawati ambazo Allah kaziweka katika redio. nendeni kwa wepesi. Wa kulum rizkihi na kuleni rizki yake ambayo Allah kaiweka. Kwa Allah ameifanya kuwa ardhi ndalula, nyepesi, lakini lao hata madini yatimbuke hapa msipitini. Wenye eneo hili si halali yao. Kuna wapo ambao ni halali yao. Lazima watafurumushwa, lazima watasimuliwa, Mabebari watakuja kwa sababu watatengenezea mazingira kwa masara za ardhi ni zao wao na sehemu ambayo ina sarawati imawaichukua wao nimo wapole mkiwa habisi lazima watengeneze mazingira ambayo nyinyi mtakuwa mkishughulika wenyewe wanakuapua na kuondoka ndio utaona ardhi ya kongo vita isitiki kuisha kila siku leta kesekeli lile haya kwa yale ili waendelee kuzichota na kuondoka nazo wale wenye wa, wenye wa, ardhi yao wabakie na ziki na njaa kama ilivyo leo ardhi inatosha shaka karawati ambazo Allah Subh'ana wa ta'ala kaziweka katika ardhi zinatosha chakula kilichotuweka ardhi katika katika Allah katika mgongo wa ardhi kinatosha kualisha wanadamu wote wala hapatwi mwanadamu kufa na njaa lakini kwa sababu ya nidhamu ya kimfari ambaye wao msingi wa kupata lazima ununue ndivyo wanazungumza arikado na, na, na, na Adam Smith ambapo watu rejelewa katika mizamu ya uchumi ya kibebari kwamba kila kitu ili uweze kukipata lazima ukinunue maana yake kuna pesa kama una pesa kunywa chakula na njaa na endeleo utasikia kuna kesi za wanaadamu wanakufa na njaa hali ya kuwa vyakula vinatupwa katika nchi nyingine kisa ni nini wameshindwa kununua na wafe No humanity. Hakuna ubinadamu katika ridafu ya kibefari. Amerika ndo nchi na ulima malindi mahidi mengi duniani. Lakini tatu tu ya maendeleo na wanadamu. Mengine wanbeleka vitu vya ajabu ajabu na hawako tayari kuwapelekea sio kile chakula wale kwa sababu kama hauwezi kumwona na wake na njaa. Leo ardhi kuna kuna, kuna maeneo chungu mzima kwa kila mwaka zinatupwa matani ya chakula lakini kuna maeneo mengine watu wanakufa njaa haina maana kwamba ardhi haiitoshi chakula kinatosha lakini nani amesimamia ugavi wa chakula nani amesimamia ugavi wa mali mfumo wa pale umesimamia ugavi wa mali na chakula adamu lazima wape njaa wanaadamu lazima waishi maskini hali ya kuwa ardhi inawatosheleza kuishi maisha standardi na bora zaidi hatuja kuishi katika dunia hii kwa udhalimu hata katika maombi yao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufunza tumuombe, ametaka tumuombe tuishi duniani vizuri. Tuseme Rabbana atina fi dunya hasana, Allah tujalie sisi tuishi hapa duniani vizuri. Basi so, katika akhira tihadana na akhira hapo mazuri pia lakini leo gandamio ya kimfari ilipo lazima watu tunaumia kodi ambazo haidiishi na haziwezi kuishi kwa sababu mfumo uliopo mali zilizo katika ardhi si za wanaadamu wote ipokuwa ni la mfundi la watu wachache sana leo katika ardhi kuna ardhi ambazo zina mali chungu mzima lakini raia wako wananjaa ikiwa kwa ardhi hii na bado anaumizwa na makodi kupita maelezo kwa sababu ya nidhamu ya ya, ya, ya, ya kibepari na demokrasia yake so someone sio mtu fulani wasiofahamu mfumo ndio anaweza kusema ah bana e Hawa tawala wetu wanatuumiza kumbe mfumo hasa ndio ulivyojenga wa na hivyo hawezi kufanya lingine <tos> yani kinyume na hiyo hawezi Ndiyo mimi nitakatik ilewekwa ndio kanuni zizowekwa kwamba njee utafutaji na uendeshaji wa serikali lazima upitie kodi ama sarawati madini mali ghafi katika mgongo wa ardhi ni kundi la watu wasate sana katika mebebari. wale. zingetumika hizi mali ghafi zilizomwa katika mgongo wa ardhi katika maeneo yetu haya hakuna raia ndiye anayetakiwa kutoa kodi hata moja. Na na haya hayewezi kufahamika kufa, isipokuwa utakapokuwa Uislamu umesimama na kupractice mtumo wake wa kiuchumi. Ambayo inaugawa mali katika sehemu tatu, kuna mali ya serikali, kuna mali ya mtu binafsi na kuna mali ya umma. Mfumo wa kibepari umeiua mali ya serikali. Baadhi ya maeneo na umeua mali ya umma, umeua mali ya umma, umempa mtu mmoja tajiri. Mfumo wa kijamaa uliua mali ya umma ukaua mali ya serikali ukaua mali ya mtu binafsi ukaipa serikali lakini mfumo wa islamu una mali ya serikali una mali ya umma na una mali ya mtu mmoja mmoja katika mali ya umma kama serikali ikisimamia inajukumu la serikali katika mali ile ni kusimamia tu na si kuifanya kuwa ni ya kwake kwa mfano katika mali ya umma ni chochote kinachotokana na maji kwa maana hiyo kama serikali ya Kiislamu leo kisimama umeme wote unaotokana na maji ile ni mali ya umma serikali itasimamia tu kwa inawezekana kabisa watu wakalipa pesa ndogo zaidi ya uendeshaji na siku lipia umma kwa sababu ni mali ya umma na chochote kinatokana na moto maana yake kama kuna madini yanatokana na moto kama ni kusimamia katimama na serikali kwa maslahi ya umma na mengi kama hayo. Yako mengi ya kuzungumzia juu ya uchumi wa Kiislamu. Lakini kwa sababu mfumo uliopo ni mfumo wa kibepari, tozo zinaendelea kuumiza watu, na zinawaumiza watu ulimwengu mzima, sio hapa peke tu. Barakallahu li wa lakum wal jamee al muslimin wal muslimat. Fa ya al, al, al mustaghfirin wa najata al tahibin. Astaghfirullah wa antum muqinoona bihijah. sallatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa rahmatullahi wal 'alamin washira wanadira wa lahi anta allah kimbikostradum khotim kram kama ndia khotuba yetu alala tozo likamtia kuwa hivyo na sababu ya msingi ni mfumo unaotawalia maisha ya watu ile watu wakao wakifahamu ardhi hizi zina mali chungu mzima si za watu kuumizwa kwenye tozo lakini kwa sababu mfumo ndiyo unaoudhamini hilo, haliwezi kuepukika. Mleteo yote unayemjua, medhani yatatawala kwa mfumo wa kibebari. Hamwezi kuepuka kodi. Hamuwezi kuepuka tozo, lazima tachukia ili mambo yaende. Na kwa kuwa tafsiri ya maendeleo kwa mujibu wa mizali, si maendeleo ya mtu mmoja mmoja, tafsiri ya maendeleo ni vitu basi ndio watu wanaumia zaidi hii hiyo ni miongoni mwa sababu inayowepelekea watu waumizwe kupita maelezo sio kwamba hizo kodi zinazokufanya ni kwa sababu ya kumwangalia mtu mmoja mmoja apate basic needs apate kula apate kuvaa apate nafukulala haziko kwa malengo hayo kwa sababu tafsiri ya maendeleo ndani ya ubepari ni maendeleo ya vitu Watu wanonowe madege, wajenge majumba marefu na hayo na mengine kama hayo. Hiyo ndio tafsiri ya maendeleo ndani ya ubebari. Sio kwamba matozo haya yote yanotolewa ni kumwangalia mtu mmoja anakula, anavaa, analala. Ah, tafsiri ya maendeleo ndani ya Uislamu ndiyo inamwangalia mtu mmoja. Je, hawa raia wanakula, wanavaa, wana makaa, Haya, Haya basi lazima ziadamu ndani ya Uislamu, lakini si kwenye ubebari. Hata kwa sababu mfumo unatizama vivo maendeleo lazima sizi tuchangie majumba lazima tuchangie ndege wanaopanda watu moja, watu milioni sitini wachangie ndege za watu hao watu wapande ndege haliakuwa hao mamilioni kula na yao hawajui wakiumu hawajui watibiwaje na mavazi yao hayafahamiki hii ndio nidhamu ya kimepari. Kwa tukizungumza habari ya nidhamu ya kiwepare, hatuzomaliza leo, lakini kwa ufupi tozo ajes kuisha kwa sababu ndio mfumo wenyewe ulivo na ndiyo tafsiri ya maendeleo ndani ya ubebali. Lakini mwisho katika hii nukta, نسala law mzunguku wa mali, Mzunguku wa mali ndani ya Uislamu, unataka mzunguko wa mali huo kwa watu wote. Lakini ndani ya ubebali, mzunguko wa mali ni kwa grupu la matajiri, baa ndiyo mabepari wenyewe. Na ndomba ukienda katika nchi za Ulaya ni haramu na nikotara jinai kubwa na kiwango kikubwa cha fedha za kwapo lakini ukitona nazo lazima ukashtakiwe. Ni za kwapo zinatakiwa zende benki kwa sababu mabanki ni ya matajiri wa, ile pesa yako waizungushie wao. we ukitakanyanya una, una smart card Utachomeka utanunua nyanya sawa unataka safari utachomeka itakatoke basi unataka gari utachomeka pale utapewa gari basi sio fedha yako ukainayo wewe uzungushia a a wanatakiwa zungushie matajiri sio wewe Ko ni ya benki na maizi smart card azikuja kwamba labda zinaifisha maisha kageti kubwa ni kwamba fedha ile waizungushie matajiri wao kwa wao lakini Uislamu ulikataa habari ya matajiri peke yao kuzunguka kama kuzungusha fedha alla subhanahu wa ta'ala anazunguruzia habari ya vita mali inayotokana na vita na ugavi wa mali ile ikatokea concept ndio ikapatikana concept kwamba ndani ya uislamu hakuna uzungushaji wa mali kwa matajiri peke yao Mwenyezi Mungu anasema fa lillah wa lirrasuli wa walid wa liz-qurba wa alyatama walmasakin wa binis-sabil kai la yakuna dula tam bainal basi ugazi wa mali ile sehemu anapewa Allah subhanahu wa ta'ala anapewa mtume wa Allah wanapewa watu wa karibu wanapewa mayatima maya maya wanapewa maskini maya na katika njia ya Allah kwa nini mani ile iliyo katika makundi haya kaila yakuna dola kati ya maghniya miku ili ule ugavi wa mali usio ni kwa matajiri peke yenu ule mzunguku wa mali ule mzunguku wa pesa usio ni kwa matajiri peke yao waliokuwa nacho waliokuwa nacho waendelee kufanya shughuli zao wasio kuwa nacho ndio wapewe lakini ndani ya mfumo huu asiyekuwa kuwa nacho ananyanganywa ananyanywa aliyenacho ndio anazidishiwa Angalia haya matozo yanaoletwa leo. Anaeaumia ya ni maskini, si tajiri. Kwa tukizungunuzia concept ya, kozo, ya tozo hatuwezi kumaliza, lakini nizamu iliyopo ndiyo inadhamini haya. Kwa ufupi kwa kumalizia, kipengele kimoja ambacho nilikibutia mwanzo ni seketeke la ugaidi. Leo tunapata tafsiri ambayo haijulikani duniani, lakini ndio kwa sababu wako juu yetu sisi kama ilivyoleza Qur'ani, lazima tuyetarajie haya. Leo kila anayefanya lolote mizali ni muislamo kuktokea lolote baina yake ili uweze kuhalalisha mauaji juu yake zulma na unyang'anya mali zake na umfunge gerezani basi wao muite gaidi. Lakini akifanya sio muislamu basi utaambiwa umechanganyikiwa. Kule New Zealand kuna kafiri mmoja mwenye undakindaki kristo wake. Ni katika wale mwenye fikra za kuse, ma, za mafurseda. Aliingia msikitini, akauua Waislamu msikitini hamsini Vyombo vya habari vya Kimagharibi vilimreporti kwamba amechanganyikiwa. Lakini tukiobalo likifanya na Muislamu huyu ataifa zaidi. Kwa nini? Ukitaka kumuua wa ambaye ni Nabia tu. Hata Waislamu watakushangia hata Mwenye Mungu anaweza kukutangia kumuua Mungu wake kwa sababu umechamuita mwindazimu. Bile vile ulimwengu wa leo picha halisi ilivyo ambao hata wa makaribu wenyewe wameshindwa kuitoa tafsiri ya terrorism terrorism tension yani mpaka leo moja madaifa wameshindwa kuitoa tafsiri yake huyu gaidi ni mtu gani na anakamatwa kwa misingi ipi na ili ukufanyi kitu gani uitoe gaidi lakini kwa sababu wao ndio wako juu na waislamu wako chini na Qur'ani inatuambia wakitushinda watakunjua ndimi zao na midogo yao kutufanyia wadui na ubaya basi ndio haya leo hakuna mwenye haki mwenye mwenye halali wa kumtoa damu yake kwa jina la gaidi isipokuwa aliyemuislamu mpakaakati mwingine unacheka kwa sababu huyo mtu ni gaidi haya hoja za ugaidi wake nini ameangalia vitu kwenye mtandao akawa gaidi eh, kumbuka leo kitu filamu za darabu na kwa kumando acha sana nazungumza hivi mtu mwenye akili timamu kabisa ndani ndiyo hoja hiyo ili mradi halalishe mauaji ya mtu au halalishe kumnyang'anya mali yake mtungia la kumtungia tu wako ndugu zetu na miaka minne ndani leo ukiuliza hoja ya msingi ni magaidi atupeni kesi onyesheni ushahidi jwe ugaidi wao mwapeleke mahakamani mwafunge hakuna kinachofanyika baadaye upelelezi unaendelea mwaka 4 Mwete huru, peleleza umefanikiwa mpeleke ndani hakuna kitu kama hicho kwa hiyo damu rahisi ni ya muislamu mali rahisi ni ya muislamu yani ndio hivyo kwa muislamu kuweni mafini sana na dini yake na msidhani kwamba hawa ambao mnawapenda kuliko mnapompenda Mwenyezi Mungu na mtu wake kukumbatia mifumo yao siwe na demokrasia yake mkaona ndio wana maendeleo wanakupendeni qurani imewakataza hilo habakupendeni hata kidogo. Zimedhiilika zao katika ndimi zao, lakini wanayoficha vifua ni maoni makubwa zaidi. Quran alkarimu inatupa mafuhumu hayo. Kwa hiyo sisi tunakosa la jinai. Nakosa la jinai tulilonalala tumemwamini Allah subhanahu Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid. Hawajangamizwa toka mwanzo mpaka sasa kwa salauni moja tu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo silibi mtu akiwa na shida na wewe, hana hana hana, hana hana matatani, ha -ha. ana ana kazi ngumu. ya Nakutia matakani a'a anakuita Daidi tu. Akutengenezee baadhi ya matukio, akutafikia ushahidi ambao ingia kliniki, basi ugandike ugaidi ahalalise damu yako. Ala alanalishi dhulma anayofanyia hiyo ndo hali kilionayo lakini mwisho wa siku atamuaji pia naye anakufa hilo ndio linatafariji yani atamuaji pia naye anakufa na inawezekana kabisa yule zalimu anayekudhulumu akafa kabla yako alafu we, unaposubiri unapata malipo ye na dhulma yake anakwenda motoni wamepita wengi manunda duniani Hawapo leo ni historia. Walikuwa kina farao na, na wengine. Lakini sasa tukisema tunasema la'natullahi alayhim. Lakini walikuwa walisimama katika haki na wakaouawa kwa ajili ya haki. Leo hakitaji tunasema radiyallahu anhum wa ardhahum. Kwa sisi kama Waislamu tunataki tulisimame katika dini yetu bila kuogopa lawama za wenye kulaumu, bila kuogopa kupewa majina mabaya ambapo leo yanatungwa ili hanaliche damu zetu na mali zetu. Hayajanza kwa sisi haya. Yameanza kwa Mtume Muhammadin صلى الله عليه وسلم اليتم وداوزimu akaitwa akaitwa mjawi si akaitwa majina ya ajabu ajabu alipewa sasa kamali kwa majina ya ajabu yeye kwa sie bila shaka tunapita mule mule alikopita mtume wetu صلى الله عليه وسلم ان الله ملائكته يسلمون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كما صلى على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وعلى قال سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما برك على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم سداره من العالمين ان ذا ان فأنا. ربنا تكبر منا ان الله سبحانه ولينا علي. مولانا انك انت التواب الرحيم يومئذ كل عين مشار ونور كثير ايش وديكم بخير في <تصفيق> كتاب فضائل وثانينا نكرم ثمنه الله تكونوا تطوصيش وتوصيش على كون الاسلام وجالين دنيتكم وتتوا شهاده وتوصيش في كتاب الموتى وتوصيش في كتاب الجنه الموتى وتتقابلش ناه بعد ما بعد الحساب هذا في الجنه يا رب العالمين وخيرشدنا بالاسلام ويبيننا بثمنه ilishia na muumini wa Islamu wasimame na kuzitenda dini yako hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe bali kwa sisi ndio sababu ya kurejesha maisha ya Islamu kurejesha tena dini ya Islamu ituzoe kutumia kitabu chako na suna za mtume wako tupige katika mipite ya waadamu wa Tanganyika ya za mjerano ikram sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahil alamin wa nasallu